Страшно уявити. Тьоті Тоню, попросив я хазяйку, не кажіть нічого Оксані, приберіть тут, а я вже тоді їй усе сам. Ті троє, третій засліплював мене ліхтариком у коридорі, повезли мене до управління Держбезпеки, здали з рук руки майорові хребетному, лисому, керячконогому, страшенно схожому на майора костюні на зельби, але, на диво, не такому похмурому, як той, а до непристойності розвеселеному, що зовсім не пасувало по нурій установі, де ми перебували. Оце такий капітан Сміян, обігаючи довкола мене, сплеснув долоньками майор. Так, так, так, сядемо ось тут і для знайомства опишемо своє життя-буття. Від народження до сьогоднішнього дня якнайдетальніше, якнайточніше і якнайправдивіше. А тоді будемо знайомитись завдання ясне. Він грав під фронтовика, хоч кітер його був голий, як бубон, навіть жодної медальки. Та я вже давно пересвідчився, що ордени не дуже допомагають жити, а дехто і без нагород живе, як у Бога за пазухою. Ви це серйозно щодо автобіографії, не одразу повірив я. Майор ляснув себе по стегнах, вдавано зареготав. Ох, жартівник, чи серйозно і чи справді так? А як же інакше, коли не серйозно? Я ж пояснив, а від дня народження і до самої агрономії, і як це воно до ґрунтознавства, тобто землезнавства, правильно я говорю? Все землі, і ми землі, з неї народжуємося, в неї і підемо. Поки ж не пішли, ростемо, а люди і рослини все росте. Без рук, без ніг, а на дерево лізе. Отак і попрошу з подробицями, як, коли, на які висоти, служба, бої, нагороди, були поранення і пропоранення. Розміри рубців теж вказувати, і характер ран рвані від осколків, округлі, від куль, а ще невидимі на душі, ще з фронту, натож ж після фронту. Філософ, похвалив мене майор. Доблесний воїн, прекрасні характеристики, здобуває наймирнішу професію, громадський активіст. Тоді виникає закономірне запитання, а навіщо нам вогнепальна зброя та ще й незаконна? Пістолет імени, там же значиться, і грамота підписана генералом Тілегіним. Он вона перед вами. Ах, Тілегін, та ще й генерал. Генерал? А він обіг стіл, нахилився наді мною. Не лякався, що я можу заграбастити його, тільки кісточки захрумтять, бо й завіщу. Такого добродушного, симпатичного, дотепного майора й грабастити. А ти знаєш, де тепер цей твій тілєгін? – зазвичав мені в обличчя майор. Не знаєш? А статю 58, пункт 10, антирадянська агітація, знаєш? Загримів твій тілєгін на 25 років. Ти, коли не хочеш загриміти слідом за ним, пиши про всі свої зв'язки з цим зрадником і запеклим ворогом. Мої зв'язки? Генерал Телегін був членом військової ради фронту. а Весь фронт мав з ним зв'язки. Не всьому фронту цей зрадник дарував і мені пістолет, а капітану Вісміну. От і напишіть про це, а тоді ми подивимося і попросимо написати ще дещо. Те що, до ранку тут писатиму? Буває ще довше, все буває. Я відклав ручку, випростався на стільці, сказав, не приховуючи ненависті: А де ви всі були чотири роки війни, коли треба було не писати, а стріляти? Майор швиденько шмигнув на своє місце, наставив на мене через стіл лискучу лисину, помахав з під лисини кривеньким пальчиком. Кому треба, писали і тоді, ще й як писали. А чотири роки війни де вони тепер? Все сметено могучим ураганом. Вам же, шановні колишні капітани, а тепер студенти Сміян, в зараховується не чотири роки війни, а півроку після війни, коли ви мали щастя співробітничати з органами. Я з органами? А з ким же? Чиє завдання не виконували в Західній Німеччині? І це ваше щастя, інакше ми б з вами... Не панькалися, і хвилини, і давно вже відтарабанили до тих, кого ви там ловили. Пишіть, пишіть. А все написане зустається. Хто це сказав, Юлій Цезар чи Олександр Македонський? Цей знавець Юлія Цезаря,